Des que el passat eh, mandat l'Ajuntament va començar a assumir el 50% del cost del muntatge, l'aposta municipal per l'enllumenat nadalenc dels carrers de la ciutat, una iniciativa de caire comercial que abans es pagaven íntegrament als botiguers, no ha parat de créixer. Si sí, el 2009 els trams de carrer il·luminats sumaven 52 quilòmetres, ara ja en són 85, els mateixos que l'any passat. De fet, tot i que el pressupost s'ha incrementat un 13%, en guany ja s'endeix a 2,3 milions, dels quals 1,37 van a càrrec de l'Ajuntament que hi posa més diners que mai. Això va a banda de la factura de la llum que va a càrrec del consistori i que en els últims anys fons municipals asseguren que s'ha rebaixat a mesura que s'han anat estenent doncs, els sistemes més sostenibles com ara l'enllumenat LED, tot i que el consistori no tenen contabilitzat l'estalvi. De tota manera, en guany la potència contractada és de 835 quilowatts, considerablement més alta que la de l'any passat, quan va ser de 700, 750. En tot cas, l'increment de l'aportació municipal al muntatge que el 2013 densa va ser de 1,16 milions. Les mateixes fonts l'expliquen per l'augment de la qualitat dels muntatges i del nombre de trams de carrers en obres que reben una subvenció del 100%. Un últim detall ratifica l'aposta municipal per l'enllumenat com a incentiu comercial. Des d'avui divendres, quan s'inauguri, i fins al 6 de gener estarà 300, 304 hores, un rècord perquè des del primer dia ja s'aplicarà l'horari que va entrar en vigor el Nadal passat, amb la, camp amb la campanya ja començada de, de 18 a 24 hores de diumenge a dijous, fins a la 1 al cap de setmana, i fins a les 2 el 24, 25 i 31 de desembre i el 5 de gener. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'AFM a Això és tot un poble que us parla i d'acompanya Cristina Paniello, el tècnic és en Lucas i en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 El districte de Sant Andreu contractarà a 8 aturats de llarga durada per a fer d'agents de cívics dels barris de la Trinitat Vella, bon Pastor i Veró de Viver, tal com recubrir la mesura de govern, més civisme, més inserció, que es va presentar al darrer Consell Plenari del districte. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de més de 122 milions d'euros entre els anys 2014 i 2015.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 El regidor del districte de Sant Andreu, Raymond Blasi, ha destacat la importància d'aquesta mesura que ens permet donar-li una oportunitat laboral a vuit aturats de llarga durada a d'aquests barris. I a la vegada doncs, ens permet també doncs, garantir la convivència i el bon ús de l'espai públic. I ha afegit també la intenció del govern municipal és poder donar continuïtat a aquesta iniciativa a d'altres barris del districte i poder donar resposta a les necessitats de més veïns i veïnes que estiguin patint les conseqüències de la situació econòmica actual.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 i que l'utilitzin com a espai de reunió per les seves activitats sense respectar les mínimes normes de civisme i convivència, com són bueno festes, reunions, espo reunions eh, esportives o consum de begudes alcohòliques, en la concentració de persones en determinades zones que causen molèsties de sorolls als veïns, especialment en horari nocturn. En els casos de no utilització, de mala utilització dels elements receptors d'objectes o de residus de rebuig o de reciclatge, ja siguin ja unes ampolles o papers, així com la no recollida d'excrements d'animals de companyia per part dels seus propietaris. Aquelles altres funcions que se'n derivin del seguiment i avaluació que en faran els serveis tècnics municipals.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 I atenció perquè hi es va realitzar un Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera. El Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, va acollir ahir un nou Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera, en què es va parlar doncs, l'Institut Gutmann del desenvolupament de les obres de la l'AVE, així com de l'àrea verda d'aquest barri. Avui en parlarem també doncs, amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, José Barbero. Més coses a comentar-vos, doncs ha estat retirat al concurs per construir el complex Quit Sagrera. A principis d'aquesta setmana us informàvem que l'Ajuntament preveia treure a concurs la licitació per construir un complex d'oci infantil i juvenil en uns terrenys municipals propers al Parc de la Maquinista, amb el nom de Quit Sagrera i que tindria zones de joc i un espai de teatre i circ. Avui sabem que el govern ha retirat de la Comissió d'Economia el punt que preveia la licitació d'aquest espai d'oci infantil al Parc de la maquinista i en concret al carrer de Josep Soldevila, número 5256. La decisió s'ha pres per falta de suports. Segons fonts municipals, el PSC, partidari inicialment d'una abstenció, ha demanat més temps per estudiar el projecte. El consistori tenia previst aprovar inicialment el plec de clàusules per convocar el concurs per concessionar aquest complex d'oci a Sant Andreu. El Partit Popular estava disposat a abstenir-se per facilitar la tramitació, així com Esquerra, que no volia que es tirés endavant sense poder doncs, eh, sense un procés participatiu previ. Per a la seva banda, iniciativa Esquerra Unida es demostra contrària al projecte des de l'inici i ha llegit la retirada del punt com una victòria de la pressió veïnal. El PCC, que inicialment tenia previst abstenir-se i afavorir la tramitació, finalment, ha demanat més temps per poder valorar millor aquest projecte. I acabarem el nostre primer repàs de notícies del dia parlant de la festa major. La festa major del barri de la Sagrera que encara a la seva recta final. La Festa Major del Barri de la Sagrera doncs, celebrarà la Festa Grossa perquè la comissió que l'organitza fa 40 anys. Enguany es farà fins diumenge en honor a de Cris Rei, al patró de la parròquia. La cultura popular del barri hi serà ben representada amb la geganta sagrarina i tots els actes de foc organitzats per la colla de diables. Entre les novetats d'enguany cal destacar doncs, la construcció d'un embalat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Demà dissabte serà el dia del foc perquè, quan es concentrar... perquè és quan es concentraran tots els actes que organitzen els diables de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 de balada, barçots infernals i correfoc. a més, en aquesta ocasió, els diables de la Sagrera aniran acompanyats de les colles de Granollers, Sant Boi i la Colònia Güell. Els actes de la festa major s'acabaran aquest diumenge amb una ballada de sardanes a les 12 del migdia a la plaça dels Jardins d'Ells, a càrrec de la copla de la principal de Terrassa. A les 6 i mitja el grup Port Bo farà una cantada de veneres a la plaça de Massades, una es repartirà doncs, rumb cremat a l'intermedi, i com ja és tradicional a excloure la festa major amb un espectacle pirotècnic a la plaça dels Jardins d'Ells, on participaran els Diables de la Sagrera i la Colla de Gegants. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix farà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us informàvem en començar, dir-vos que el districte de Sant Andreu contractarà a vuit aturats de llarga durada com a agents cívics al barri de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver. Per que ens informi d'aquest tema, tenim a l'altra banda del fil telefònic al conseller municipal en Xavier Cudony. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, què és l'agent cívic i quina, què, és, quin, què és el que ha de fer? Molt bé. Mira, això, això va començar tot doncs, amb, amb un objectiu que teníem com a, com a govern municipal d'aquí del districte, Sant Andreu, i mm. juntament amb els veïns, amb les preocupacions que tenien veïnals de' d'encivisme i tot això ens, mm. ens va acurir, doncs eh, pensa també que teníem una... una, una mm. Són... Són, són coses que venien també dels, dels veïns, no només Clar. nostres. Uh -huh. <ríe> Hem, això, i, les, I la situació que teníem al districte de Sant Andreu, també a Matur, que uh -huh. era el d'un 46%, uh, i, i el 21% s'emporta als barris de Bon Pastor, Trinitat i Baró de Guivert, uh -huh. um, agafant aquestes, aquestes dades, vam pensar uh, de fer uns agents cívics. No? Uh -huh. Hem començat el mes de novembre a Trinitat Vella sí. i al mes de gener començarem a Bon Pastor i Barra de Vivert. Uh -huh. Començant a, Trin a, a Trinitat Vella hem agafat quatre agents eh, que uh -huh. són dels barris de Bon Pastor i Barra de Vivert. Uh -huh. El, sí. el Bonpastor i Trinitat i a Bonpastor i Barra de Vivert eh, quan comencin uh -huh. seran un agent civil seran els de Trinitat ha agafat de Trinitat. Agafat Trinitat. També amb una, amb una llarga durada, com a mínim, d'un any a l'atur, uh -huh. no? Llavors, eh, què tenen que fer aquesta gent? Aquesta uh -huh. gent simplement van donant voltes pel barri, eh, uh -huh. igual que quan alguna gent veu que no... que fan, per exemple, crements o coses d'aquestes així, no, no les recullen i tot això, doncs, parlar amb ells, intentar... O sigui, fer una mica de, de civisme, no? Uh -huh. Ajudar una mica la gent a, a, a fer les coses com, com es tenen que fer com cal. Més que res, informació. Uh -huh. el, que el que sí que és important és dir que aquesta mesura es troba dintre del que és l'actual la, govern municipal i que porta el nom més civisme, més inserció, no? Sí, sí, sí, exactament. Més civisme, més inserció. Uh -huh. això, sí que, això, això també. Uh -huh. Sí, sí, tens raó. Bueno, pensa també que Eh, més incivisme, més inserció mm. i, i que la, la, la gent o sea, és del barri, o sea, és el districte mm -hmm. la, la gent que hem agafat que això també és, o sea, és, és per destacar perquè són gent que porten un any mm -hmm. un any en mig i si alguns que porten ja a l'atur mm -hmm. Això vol dir que coneixen molt bé el territori on, on estan trepitjant El territori la feina l'estan fent de dues mm -hmm. coses perquè també s'ha mirat de què coneixessin una mica també el que estàvem fent. Uh -huh. I aquesta, aquesta iniciativa es realitzarà també el 2015. Sí, sí, això és el que em deia, el 2015, el gener començam, començarem als el barris de Bonpastor i Barodèvia, uh -huh. que seran agents, seran, o sea, seran escollits del barri de la Trinitat, uh -huh. perquè ara els que tenim, el, que ja han començat, i per cert, que ja portem una setmana, perquè han estat també de cursets i tot això, i ja tenim algunes... Uh -huh. ja estan arribant coses de que estan detectant i Clar. que va molt bé. És a dir, que alguns d'aquests agents cívics en aquests moments ja estan treballant en la Trinitat Vella? Sí, quatre. Quatre d'ells, seran quatre i quatre, vale? perdona que això no t'ho he explicat. Són quatre i quatre. quatre seran quatre a la Trinitat uh -huh. i al gener doncs, quatre el Baró de Ibé, i entre Baró de Ibé i Bon Pastor. Això el que permetrà és garantir la convivència i el bon ús de, de, del, del carrer, no? de l'espai públic. Sí, això és, uh, la, la intenció i el, allò és, és, és aquesta, sí. Uh -huh. Perquè la intenció del govern és poder donar continuïtat, o...? Sí, mira, per almenys per uh, assegurats, uh, deixem assegurats el uh, que uh, queda aquest, uh, aquest any, Mm -hmm. vale, on s'ha fet una inversió de 14.400 euros mm -hmm. vale, i el pròxim any, que, que a caràcter del 2015, tenim consignat eh, mm -hmm. 172.800 euros. Mm -hmm. això, això vol dir que es creuen aquest projecte per tirar-lo endavant. Sí, sí, sí, o sigui, sea, de, de moment no se la passa, D'entrada ja... De, de, l'assegurat eh, és el que, és el, el que queda del 2014 i el 2015. Uh -huh. I aquests agents quan actuaran? De quina manera doncs, intervindran? Intervindran, doncs pues, a veure, quan ells detectin coses, eh, ells de moment el que van agafant són dades, ara més que res, de, de, de, de quin és verdaderament el problema d'incivisme que tenim als barris. Uh -huh. no? i, i el, que vagin, el que vagin detectant i s'ho van apuntant i van d'allò. Si mm. han algunes coses que són molt, bastant greus o, o, o que, a veure, que en aquell moment l'està fent algú, doncs poden comentar-li, li poden aconsellar que a veure, això així sí, no ho pots fer. Per exemple, un exemple que et deia l'altre dia, per exemple, una noia no estava reciclant per dir-te unes botelles o unes jaunes no sé exactament mm. què era, que m'ho estaven explicant mm. i els van dir com ho tenies que reciclar i tot això i la noia va agrair perquè no, ella no ho sabia exactament com ho tenia que fer mm. Mm. Clar, a veure, són coses d'anar així, no? De, de, de, de que ells vagin adaptant quin és el, el problema d'incivisme que tenim en els barris. Clar, perquè per exemple la no recollida d'excrements d'animals, això és una cosa que tothom sap que s'ha de fer i, sí, i que... Sí, és un, és, és un dels, dels, dels problemes més grans que tenim en el districte. Clar. Mm. És un dels... Sí, perquè és, és una cosa que... mateix que tu diuen, no? Pel de matí passen i a mig dematí ja ho tenen tot ja, ja, ja n'han trobat bastantes, no? I ells, doncs, uh -huh. tot això s'ho van apuntant, van agafant dades i amb això doncs, treballarem. Uh -huh. Per tant, és, és un bon motiu que la gent doncs, també es posi les piles una mica i que no hagi de ser només l'agent cívic el que s'encarregui d'aquests casos. No, no, no, no, no exactament. Uh -huh. Aquell, allò és que entre tots aconseguim que el, de tindre una convivència millor entre entre els veïns i veïnes ja. l'objectiu més principal és aquest, el tindre un, una bona convivència és a dir, incre incrementar que és la qualitat de vida, no? Exactament d'acord, molt bé doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte que puguem comentar i dir-los als veïns i veïnes que ens estiguin escoltant pues, eh, més que res doncs, pels veïns i veïnes que ens estiguin escoltant és que si els troben i, i, i i poden ajudar amb alguna pues, cosa, que, escolta'm, eh, benvinguts seran, i, i no sé, i, i uh -huh. D'acord. Doncs el que sí que és positiu és això, no? que el districte hagi contractat aquestes vuit persones que tenen doncs, una llarga durada d'atur i que serveixin doncs, que per actuar en zones doncs, que és important que, que hi siguin. Sí, exactament, exactament. exactament. Molt bé, doncs, Javier Codói, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que aquesta iniciativa tiri endavant i que aquests altres barris, el Trin, Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, doncs es vegin reconfortades i que, i que tirin endavant ja. amb aquest projecte. Doncs pues moltes gràcies a vosaltres. Eh? D'acord, doncs que sí. ens retrobem en un altre moment, que vagi molt bé. Vinga, gràcies. Eh, bon volter doncs ens en parlava el conseller municipal en Xavier Codony d'aquesta mesura que ha posat en marxa ara al districte de Sant Andreu que el que pretén és eh, doncs això afavorir la contractació de persones que tenen una llarga durada de, de doncs això, per tal que eh, actuïn com a agents cívics al barri de la Trinitat Vella, que ara en, en aquests moments, segons ens ha comentat, ja estan actuant en aquest barri, ja estan actuant a la Trinitat Vella, i que el mes de gener, és a dir, aquí un mes, aproximadament, doncs, també actuaran en barris com Bon Pastor i Badro de Viver, i que la seva tasca doncs és important que, que, la, que la tirin endavant per afavorir doncs, la millor qualitat de, dels nostres barris doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem les teues mans me donen gust petites dosis de relax dins del somriurem l'edició i el racó incendiat. Totes les i les renous, se van perdent per els ponts i tots els balcons de riu. S'aigua, s'aigua i els ja ho tinc clar. Taques de mel i miques de pa.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 Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui i hem de dir que, tal com comentàvem, van començar el programa que hi es va realitzar un Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera al Centre Cívic i, entre d'altres temes, doncs, es va parlar de l'Institut Goodman, de les obres de l'AVE, de l'àrea verda d'aquest barri de, de la Sagrera i per parlar-ne doncs, tenim al final del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, en José Barbero Molt bon dia Hola, bon dia doncs explica'ns com va anar ahir aquest Consell de Barri, perquè hi havia molts temes a tocar i segurament eh, doncs, cal tenir en compte, el, sobretot, el tema de l'AVE, no? Bueno, doncs pues, he de dir que el primer punt de l'ordre del dia era precisament el tema de Goodman. Sí. Estem contents i orgullosos de que una institució com aquesta pugui tornar al barri, ja que és originària d'allà del barri. I, bueno, el projecte, em pues, van explicar el que és el projecte, que no és ni molt menys el principi que tenien del cor de la ciutat, però que eh, ara, en lloc de fer-los ben bé 18.000 metres, eh, faran només uns 8.000 metres uh -huh. de construcció. I quan hi hagi més calés o passi la crisi, o en segon moment, no saben si podem continuar amb segon, la segona fase. Però la primera, pues, ja dic, són uns 8.000 metres construïts, Uh -huh. i el projecte pues, està força bé com a equipament pel barri. Uh -huh. El segon punt havia de ser el de l'AVE, però l'AVE no es va arribar a la notícia perquè precisament ahir estaven reunits uh -huh. a Sant Jaume discutint el tema de l'AVE, la qual d'informació sobre l'AVE no va haver-hi. Uh -huh. Sí que va haver-hi també una altra informació que era de l'àrea verda. L'associació de veïns va demanar fa 5 anys un estudi de mobilitat i de possibilitat d'aparcaments i i uh -huh. imposar l'àrea verda allà al barri perquè al tenir els barris adjacents pues sempre uh -huh. ens sentim ofegats per tot vehicles que no poden aparcar uh, tant de feina com de veïns que venen al barri uh -huh. els limítrofes, pues, què passa? que arriben a la Sagrera i aparcam i llavors els residents del barri no un lloc uh -huh. aquest estudi primer ho vam fer malament després no se van comptabilitzar totes les places que hi havia bueno, la qüestió és que Ara per fi han portat un estudi de mobilitat i de possibilitat d'aparcament uh -huh. que està força bé, el que passa és que l'Associació de Veïns també ha fet unes observacions per veure uh -huh. si se'n poden tenir en compte i uh -huh. bueno, va ser un dels temes que va ocupar temps. Uh -huh. Altre tema va ser les obres del carrer Sant Antoni i Màries que com uh -huh. ja sabeu les van començar el 4 de novembre, sí. però eh, aquestes obres eh, tenien un projecte que ara s'ha de modificar perquè s'han trobat que el prisma dels serveis, en lloc d'estar dos metres, que havien informat les companyies, mm -hmm. està només a 20 centímetres. En el la qual els arbres que havien d'anar no poden anar mm -hmm. i, bueno, no ho sé, s'haurà de retocar el projecte o, perquè, evidentment, els veïns no estarien disposats a acceptar una vorera de 5 metres de certa. Vale? Mm -hmm. o sigui, I les jardineres, no sembla, que és una altra possibilitat, no em sembla el més adequat perquè els arbres d'una jardinera mai mm -hmm. se fan lo grans que se poden fer al terra. Bé, això és un altre tema. I uh -huh. després va haver-hi un, un gran part de veïns que demanaven que si se podia intervenir, encara que era un concert extraordinari i això no venia amb el tema de l'ordre del dia, uh -huh. van demanar si es podia parlar de la mobilitat pel canvi de direcció del carrer Antilles. Uh -huh. Com que allà no es podia arribar a acord perquè havia en, en contres i, i a favor, i bueno, se va embolicar una miqueta la cosa, el que s'ha decidit és que el districte es compromès escoltar aquest veïns, els va escoltar uh -huh. i, a més a més, eh, tindrà aviat una reunió amb ells. Uh -huh. Suposo que serà el dia 2 de desembre, però uh -huh. encara això no està confirmat. Eh? Eh, van apuntar com una possible data, que podria ser, per veure de trobar una solució. Uh -huh. L'associació de veïns, eh, quan se va fer la proposta de, del canvi de, de mobilitat d'aquella zona, quan s'agrada se... Se la, re, la reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, sí. el que va demanar és que fos sentit amunt, és a dir, d'Antilles, de, de Vallès i Rivolts, cap a Meridiana. El que passa és que des del districte, des de Mobilitat de Barcelona i des de Guàrdia Urbana, van presentar un projecte dient que era per pacificar la zona era millor baixar. Eh, nosaltres, amb els pros i els contres que van expulsar, eh, van acceptar aquesta proposta que va fer perquè el que no volíem acceptar ni acceptem és que hi hagi un tram de doble direcció. A la Sagrera estem lluitant per combatre totes les dobles direccions. Uh -huh. Sabeu que des de la... perdó. Sí. Els que són la circulació, les campanyes que fa el Ministeri, uh -huh. són que fins i tot en carreteres de doble sentit, doble riu. O sigui uh -huh. que, si mireu els anuncis, estem deien: no volem dobles direccions. Uh -huh. S'ha de fer una... Lo que proposava, lo vam trobar, que si era per pacificar i que hi havia molts veïns que es beneficiaven, pues uh -huh. ho vam acceptar, però en, en aquest cas, com se va dir ahir al Consell, ho havia proposat l'Associació de Veïns. Uh -huh. L'Associació no havia proposat. L'Associació de, havia, de havia proposat des de Vallès i Ribot cap a Meridiana, uh -huh. sentit muntanya. Ara, eh, què passarà? Aquest veïn tindran raó i hauríem d'escoltar les altres, perquè des que s'ha fet aquest canvi, mm. els veïns de Vallès -Ribot i eh, Ribot i els veïns d'aquest carreró que queda davant del Mercadona, entre la Meridiana i el Mercadona, tots aquests que està a la, la panaderia, la caixa, que està el Mercadona, que està... Eh, tots estan molt contents perquè en aquest carreró que és estret no passa ni la meitat de vehicles, abans s'ajuntaven los que pujaban per Antillas, més els uh -huh. que tombaven per la meridiana. Ara només necessan los de la meridiana, on lo cual uh -huh. las zonas ha pacificat, no? i allà també n'hi ha un bon grapat de vell. Uh -huh. Que passarà? Pues no ho sé, s'ha de dir uh -huh. I, i sobretot entenem que la societat de veins està para adoptar eh, lo millor pas veins, uh -huh. ni, ni en contra ni a favor, va, ¿vale? uh -huh. sí. Bueno, pues eso lo que va passar al concert de barri, ja dic uh -huh. que era extraordinari hi ja havia uh -huh. temes que no es podien tractar, no era com un consell normal el que demanaven respostes a temes anteriors ni res d'això, uh -huh. però bueno, entenem que el que va estar explicat va estar bé a uh -huh. falta de la informació sobre el tema AVE, que els veïns de la Sagrera estem molt interessats en que ens donin explicació, en veure com avancen les obres i en què ens diguin cop. Perquè ara aquestes obres de l'AVE com estan? perquè, clar... Bueno, se va treballant, diuen que cap al final de desembre ja està tota la terra estreta, uh -huh. però, clar, nosaltres eh, volem... A ah, nosaltres, és lent, eh, uh -huh. per l'administració ja li està bé, eh, el que teníem previst, uh -huh. de que per Nadal estigués la terra buidada uh -huh. i la caixa feta, però, bueno, ja dic, als veïns eh, ens agradaria que fos més ràpid. Uh -huh. eh, si no hi ha més inversions, han d'anar més lent. Bueno, uh -huh. la cosa és que, sobretot, l'important és que no aturin com van estar dos anys naturals vale. D'acord. Doncs, Josep Barbero, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que aquests problemes que hi ha doncs, es vagin solucionant amb, amb la bona convivència entre entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns. No? Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies per aquesta informació. Adéu. Doncs acabem de parlar amb en José Barbero, que és el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, doncs que ens parlava d'això, no? que sembla ser que l'Institut Goodman no acabarà de fer els metres quadrats que havien de, de fer en, en un principi, també del desenvolupament de les obres de, de l'AVE, que sembla ser que continuen, i d'aquesta àrea verda de, del barri, doncs que també segueix endavant. Doncs nosaltres el que farem ara mateix, una petita pausa i tornem amb més informació. Ja, atenció, perquè ens n'anem de festa major. Fins ara! L ara que vi presa pres a començar a viure sense tu, de sobte ses ferides treuen fos... I encara que sé que no te vaig demanar perdó m'hagués agradat poder-te dir adéu de prop. Senyora, en ses paraules que no diguérem a temps i ja no pots. Faies de Lara Croc per si mala i amb el teu nòvio junts, company d'aventura i expedició. I ja no tornaràs, que carai, quina putada, ta mare plantada encara no s'ho creu. Senyora, en ces persones que no hi són, precisament perquè no hi són. Avui la teva foto amb diària que tan sensacionalista i diminut. Quan t'he vist la notícia, semblaves tan satisfeta, segura d'aquest infern que t'ha sot Pensava que no ho faria mai més, però avui he pensat en tot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 Doncs senyores i senyors, recta final de la Festa Major de la Sagrera. Hem passat una setmana comentant amb vos totes les activitats que s'han realitzat en aquest barri de Festa Major i ara doncs és moment de tornar a connectar amb la Comissió de Festes de la Sagrera, l'Agustí Camps. Molt bon dia. Bon dia. Doncs com ha anat aquesta Festa Major, com ha anat aquesta setmana? Bé, bueno, doncs molt bé. Vull dir, estem contents de, de la participació de la gent, de la dels veïns. En tots els actes estem, gairebé, acceurint els aforaments mm. i, bueno, doncs, això doncs, estaria, doncs, perquè, bueno, doncs, que en tens la satisfacció de que la programació totes les activitats, doncs, és bona i que, a més, doncs, els veïns, doncs, disfruten, doncs, participant-hi. Mm. A més, hem de tenir en compte un... El que, aquest any s'ha pogut instal·lar un embalat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Sí, home, ha sigut una, una gran... Bueno, Fita, un gran que està content de poder que aquest envelat, els mm. veïns l'han rebut doncs, amb entusiasme, Vull dir, és una... una cosa emblemàtica tot per una festa major, mm. I, que, i per data cantó doncs, s'ha aprofitat al màxim i bueno, s'han pogut fer doncs, les activitats eh, allà que, que costava trobar llocs on, on ubicar-les, mm. i bueno, doncs, també doncs, una mica, doncs, la necessitat de tenir doncs, un espai així en el barri on pogués desenvolupar actes de, de per a la festa major. Uh -huh. I avui és important que destaquem doncs, aquest recital poètic de Nadir B. Saena, no? que començarà amb els, amb els actes d'avui. Sí, els actes d'avui, el, el, el, el, el divendres, doncs, ens podem començar amb aquest, amb aquest espectacle de, de, de recital de poesia i, i de teatralitzat, el, el grup Nadir, uh -huh. uh, això serà doncs, en el centes de la serena. Uh -huh. i doncs, comencem donar el tret de sortida doncs, aquest també llarg cap de setmana uh -huh. eh, ple de, de festes. Uh -huh. sí, també l'Espai Jove Garcilasso hi participarà aquest vespre. Sí, sí aquest vespre després d'això doncs, o quasi si homaltenidament amb, amb, amb, amb la ciutat de d'apogesia doncs, hi ha l'Espai Jove Garcilasso que la gent que col·labora amb ells doncs, ens farà demostracions de balls i de diferents tallers que es fan allà uh -huh. i, bueno, i doncs, això ja empalmarà doncs, amb la, la nit, amb la amb la tradicional nit jove que organitzeu doncs, vosaltres, a la tradicionalitat vella, amb aquesta festa doncs, a la Pasa Jardin d'ells, que doncs, serà doncs, el polofó d'aquest doncs, primer divendres, d'aquest mm. segon cap de setmana de fer la treballació. Exacte, sí, sí. I a més hem de dir una cosa important, que és que demà dissabte es dedicarà bona part del dia als espectacles de foc, no? els el, diables de la Sagrera. Demà dissabte doncs, tenim programat el Correfoc a partir de la, de la tarda primer hi un a la plaça Massades, al centre d'ells, harem tot allà, començant per un taller de, de viables pels per, per tres menuts uh -huh. i, i acabant doncs, també amb el, amb el Corre a Foc infantil. I després cap a les 8 del vespre crec que doncs, hi haurà el Corre a Foc gran també, doncs, a inici, a la plaça Massades i acabant a la plaça dels Jardins Vells. Uh -huh. Seria doncs, un dels actes importants de demà d'entre mm. d'altres. Mm. Sí, perquè sí. no ens acabarem el programa de festes, no? No, no, do. no. déu, déu la quantitat d'espectacles que hi ha. Sí. I de, ja que aprofito una miqueta, de, de, ja que farem del programa d'actes a de demà, sí que ja n'hi ha hagut de canvis, mm. sobretot amb l'ubicació d'un parell d'espectacles, de, de, de, que seria doncs, el, el ball i la batuca. Això mm. estava previst, el ball de fer-lo el poliesportiu de... De, del Segadenga, del carrer Honduras, uh -huh. però, bueno, veient el que estem veient de la participació de la gent i d'això, eh, allà, doncs, no, no, hem parlat amb l'Ajuntament de Barcelona i tot i hem acordat doncs, que per, per problemes d'aforament que, que ens haurien de limitar l'entrada en el poliesportiu a aquest ball de demà a la nit, de, de la Salseta del Pobles Sec i d'Omereda, es farà a uh -huh. la passa de Jardins d'Ells. Sí Aquest canvi també provocarà que la Batuca, que, que el ball que es feia a la passa de Jardins, la farem a la passa de l'Assemblea de Catalunya. Són petits canvis de fitxes i duplicacions, però bueno, els espectacles segueixen, l'actuació estarà seguida en marxa uh -huh. i anirem a tots els veïns, doncs, que esperem que això no, no provoqui doncs, una molèstia bueno, i està fet doncs, amb, amb, perquè doncs, la gran part de veïns puguin participar-hi i no tenir problemes a l'hora d'aprograments. Uh -huh. Molt bé, doncs. doncs tornem a rectificar que no es farà en el polisportiu, no? Això mateix, el ball de Festa Major no, no, no es farà al poliesportiu, sinó que es farà a la plaça dels residents. D'acord. Doncs això que ho tingueu ben present. A més, també, el diumenge hi haurà el, el que ja és una mica també tradicional, no? la cantada de veneres a la plaça Massades per, de, per part dels Portbó. Això mateix, sí, sí. Al final, final de la Festa Major doncs, el volem acabar doncs, amb una cantada de veneres i, i amb mm. Portbó, o siguin un dels clubs... Doncs, eh, amb lemàtics o diguéssim puntes a Catalunya en aquest, en aquest sentit. Ells uh -huh. també doncs, ja ho tenen com el, el final de, de la temporada, doncs actuar aquí la Sagrera, uh -huh. i doncs eh, és un bon final amb en Port i, i també després amb l'espectacle pirotècnic. Amb els diables de la Sagrera i també la colla de gegants. Ah, això mateix, sí. Tots, tots participaran en doncs, aquest joc, també participen en la Sagrera i Samba, i, uh -huh. i doncs, només doncs, la, la música que es posarà per acompanyar els focs. D'acord. Doncs Agustí Camps, membre de la Comissió de Festes de la Sagrera, com sempre, de, un plaer comptar amb la teva participació en aquest programa i esperem doncs, que aquesta recta final del programa d'actes de la Festa Major doncs, tingui el seu èxit i que tots els veïns i veïnes sortin doncs, al carrer per participar. No? Bueno, doncs, per part meva i sobretot de la Comissió de Festes, gràcies a vosaltres doncs, per donar-nos l'oportunitat d'explicar de, de, el nostre programa de festes, de, de fer partícips als veïns que col·laborin a la Festa Major, que gaudeixin, que disfrutin que fortina al carrer mm. i bé, ara que tinguem en compte aquest petit canvi del ball, que ho estem sí. anunciant a totes les xarxes socials i a la nostra mm -hmm. web d'internet i tot, però bé, bueno, eh, que hi ha aquest petit canvi, creiem mm -hmm. que és doncs, per, per millorar, per, per poder-ho fer, estigui tothom tot més, més còmode i no hi hagi problemes, com ho he dit, a les aforaments. Mm -hmm. I bé, doncs, el que dic, eh, que, que els veïns participin i que ho voreixin de la festa major. Exacte, molt bé. Doncs Agustí Camps, moltíssimes gràcies per acusar-te avui als nostres micròfons i esperem que aquesta festa major que ja encara el seu últim cap de setmana doncs que vagi molt bé i que els veïns i veïnes de la Sagrera doncs, que en gaudessin força. No? Doncs igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb l'Agustí Camps que pertany a la Comissió de Festes de la Sagrera i que ens ha comentat que hi haurà un canvi, que és que eh, l'actuació d'Omareda i de la salseta del poble sec no serà el poliesportiu de la Sagrera, tal com està anunciat, sinó que hi ha hagut aquest canvi i que esperem doncs, que tots els veïns i veïnes estiguin ben informats perquè doncs, a l'hora de sortida de, de festa major doncs, ho tinguin ben present i que en gaudeixin, que s'ho passi molt bé aquesta festa major que queda. Doncs el que fem ara mateix una nova pausa i atenció perquè avui és divendres. I què vol dir el divendres en aquesta casa? Doncs que el que fem tot seguit és fer un ampli repàs d'algunes de les activitats de, de les que s'estan preparant per aquest cap de setmana. Fem una pausa i tornem. als Brasil.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 Doncs el que dèiem, que cada divendres aprofitem aquests minuts finals de programa per comentar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que hi han previstes per, aquests, per aquest cap de setmana que ja el tenim a tocar. Doncs comencem parlant dels actes de Festa Major de la Sagrera. Us informem ara dels diferents actes que hi ha previstos per avui divendres. A les set mitja al Centre Cívic de la Sagrera, a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, hi ha el recital poètic teatralitzat un dia en l'escola. ¿Quién no ha dicho alguna vez verde que te quiero verde o muero porque no muero? que no ha extendido el brazo derecho al tiempo que clama No és verdad, ángel de amor? Doncs en aquesta obra la poesia doncs, ens porta records i humor i està organitzat aquest recital per al grup Nadir Barcelona. I atenció perquè al vespre ja cap a les 8 i fins a les 11 a la plaça dels Jardins d'El ja la tarda nit jove. Doncs t'esperem a la tarda nit jove de l'espai jove Garcilasso per gaudir d'exhibicions de ball amb masterclass de hip-hop, street dance, es... Sexy Style, dansa del ventre i actuació de cant dels joves del grup Glee. A partir de dos quart de deu hi haurà música en directe de versions de rock per part del grup D els Pintners, organitza l'espai jove Bart Garcilaso. I a les 11 de la nit, a la plaça dels Jardins d'Els, hi haurà doncs, una tarda nit jove i a continuació la disco mòbil dels Jardins d'Ens 30 anys, vine a celebrar els 30 anys de Ràdio Trinitat Vella, de la nostra ràdio amb l'actuació dels DJs de l'emissora fent-vos ballar doncs, amb els èxits actuals i els èxits de sempre es tornarà doncs, a il·luminar a la plaça i hi haurà també moltes sorpreses tot això doncs, organitzat doncs, per la Ràdio Trinitat Vella Exacte, també hi haurà servei de bar, eh? no, no, us ah, ho, no us ho deixeu això. També, també, també és important. I avui és important també dir-vos que es realitzarà l'encesa de l'enllumenat de Nadal a Sant Andreu. Avui a dos quarts a vuit del vespre i davant de la plaça del Comerç es farà la tradicional encesa de l'enllumenat de Nadal a Sant Andreu amb la presència del regidor Raymond Blassi. Sí? També hi haurà un cercavila i animació a càrrec de Bandarra Street Orchestra. I més que hores a comentar-vos, doncs, a dir-vos que els veïns de Baró de Viver decideixen quina escultura alluirà a la plaça del Centre Cívic. Els veïns de Baró de Viver han engegat un procés participatiu en què decidiran quina escultura ocuparà el centre de la nova plaça del Centre Cívic. Durant dues setmanes votaran entre dues propostes dissenyades per alumnes de l'Escola Superior de Disseny i Art de la Llotja. El districte de Sant Andreu ha impulsat un procés participatiu per al qual els veïns i veïnes del barri de Barodoi B decideixin quina escultura és la que s'instal·larà la plaça del centre cívic d'aquest barri. Els participants poden triar entre dues propostes dissenyades per l'alumnat de l'Escola Superior de Disseny i Arllotja i, i ho poden fer durant dues setmanes. La urna es troba situada a la nova associació de veïns de de B que es troba al carrer de Guayaquil, número 53 i es pot votar de dilluns a divendres, és a dir, aprofiteu el dia d'avui de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre. Més coses a comentar-vos? Doncs dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix dins llibres a escena l'escamot del Miquelet. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galici número 16, us ofereix avui divendres a les 6 de la tarda i dins llibres a escena l'escamot del Miquelet. Es tracta d'un conte que explica als més menuts les divertides peripècies que van ajudar el Miquelet i els seus amics a existir i sobreviure al setge de Barcelona. Aquesta activitat la port... anirà a càrrec de Mònica Torra, es realitzarà a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i és adreçada a menors de 9 anys que han d'anar acompanyats sempre d'un adult. L'aforament és limitat. Més coses a comentar-vos, doncs de la Trinitat Vella i ens n'anem cap a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra us ofereix una nova edició de Coneguem el món. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui divendres a les 7 de la tarda una nova edició de Coneguem el món. En aquesta ocasió es traslladarà cap a Filipines l'Àsia més llatina de la mà de la viatgera Cristina Tino. Les Filipines, un arxipèla, amb connotacions llatines, i aquesta activitats es du a terme a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra organitzat per Coneguem el món i col·labora també al Centre Cultural Can Fabra. Més coses, ens n'anem cap a la fàbrica de creació Fabericoats que us ofereix l'espectacle Mèdea Material Mèdea. La fàbrica de creació Fabericoats, al carrer de Sant Adrià número 18, us ofereix avui divendres a les 8 del vespre l'espectacle Mèdea Material Mèdea. Mèdea és la supervivent d'una traïció que sobrepassa els seus límits per transgredir-los. És la cara de la rebel·lió, de l'odi, de l'ira. És la mare que, per dolor, per despit i per vengança, capaç de matar els seus fills. Mèdea corporalitza una vivència terrible conjura la mort i es reclama la pau. Aquesta obra és en català i en francès. L'adaptació, la dramaturgia i la direcció va càrrec de Robert Torres. L'autor és Heiner Muller i els intèrprets són Montse Alcoverro, Tongres i Juliette Loust. I doncs... està doncs, organitzat no, doncs, eh, aquest espectacle per Projecte Vaca. I l'entrada general doncs, són 6 euros. Ara us parlem de l'Espai Jove Garcilaso que ja encara la recta final del seu concurs de música acústica. La semifinal seran el 21, 22 i 23 de novembre i la final serà doncs el proper 29 de novembre a les 8 del vespre. Per informar-vos doncs podeu trucar al telèfon 932 56 29 59 que és el telèfon de l'Espai Jove Garcilaso o bé adreçar-vos a música arroba també comentar-vos que la Fabra i Coats acull la presentació de la Festa Major de Sant Andreu de Paloma. L'espai Josep Buta de la Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià número 18 acullirà demà dissabte a les 8 del vespre la presentació de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar. Doncs organitza la Comissió de Festa de Sant Andreu de Paloma, col·labora el Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona i la Germandat de Trabucaire, geganters i graiers de Sant Andreu. Més coses en marxa, la Biblioteca Escolar Oberta al Barri. L'activitat obrirà en horari escolar i restarà tancada quan llegi doncs, les vacances escolars. L'aula oberta al suport educatiu serà a l'Escola Pompeu Fabra, al carrer d'Olesa número 19, demà dissabte d 11 del matí a 2 del migdia, i també a l'Escola Baró de Viver, al carrer Tucumán número 1, demà dissabte també de 10 del matí a 1 del migdia. Com el curs passat, doncs, hi haurà un monitor que batllarà pel bon funcionament del servei i dos voluntaris educatius que ajudaran els nois i les noies a fer els deures. Més coses, ens en anem ara cap al Sant Andreu Teatre, que estrena a Barcelona Alicia, un nou espectacle familiar de la companyia de dansa Thomas Nundens. Tom No estrena a Barcelona una nova producció de dansa familiar Alicia, aquest diumenge alçat al teatre alçat. El mateix cap de set el mateix cap de setmana doncs també es podrà també veure a l'espai dansat dins de la programació de dansa de, en l'Alçat teatreatre, un programa de tres peces curtes del coreògraf Watch Me As If I i Brutal Love Poems. És a dir, són tres espectacles diferents, curts, eh, les funcions són Watch Me, As If I Brut i like Brutal Love Poems. Doncs aquesta, aquests, aquests trossos d'obra doncs es podran veure avui a dos quarts de nou de la nit, demà a, també a dos quarts de nou de la nit i es tracta de dansa per adults. Mm -hmm. I les altres funcions d'Alicia, que és l'altre espectacle doncs, a dansa familiar, es podran veure diumenge 23 de novembre a les 12 del migdia i a les 5 mitja de la tarda a partir de, doncs, de nens de 5 anys. Molt bé. I ara ens en novament cap al Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició Maridatge de Vi i Gravat. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins diumenge l'exposició Maridatge de Vi i Gravat a càrrec del grup En Tinta. A l'auditori Centre Cultural Can Fabra és on es farà doncs, aquest maridatge al carrer del Segre gran número 2432 i organitza doncs com en deiem doncs, l'entitat eh, en tinta, i també hi col·labora el Centre Cultural Can Fabra. Menys coses a comentar vos, ens en anem ara cap a la Sagrera novament, anem a la Nau Ivanoff que us ofereix la representació de l'obra Decadens. La Nau Ivanoff de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28 us ofereix la representació de Decadens.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 El casal de barri de Sant Andreu, al recinte de la Febra i cuots, us ofereix la representació de l'obra Les males llengües de Sheridan a càrrec de teatre pels esquisits. L'espectacle es podrà becaudir aquest dissabte, el a dir, demà, i també el 29 de novembre, a dos quarts de deu de la nit, i diumenge, aquest diumenge, i el dia 30 de novembre, a les 6 de la tarda. El Casal de Barri de Sant Andreu us ofereix també l'exposició fotogràfica Vida Quotidiana, primera meitat del segle XX. El Casal de Barri de Sant Andreu, al carrer de Sant Adrià, Norovin, us ofereix fins al 25 de novembre l'exposició fotogràfica Vida Quotidiana, primera meitat del segle XX, organitzada doncs per l'Associació de Dones Pales Atena, i l'entrada en dediques totalment gratuïta. Exacte. I un últim, uh, un altre, un últim espectacle que podem recomanar-vos des d'aquí és el que ofereix la nau Ivanov, que ofereix la representació de l'obra Esquerdes. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix, a partir d'aquest diumenge, la representació de l'obra Esquerdes. Esquerdes és el segon treball de la companyia Fracàs i sorgeix com a evolució de l'espectacle Els nascuts estrenat a la Sala Beckett a m'èxit el juny del 2014. La filosofia de la companyia és no aturar el procés creatiu i cercar noves manifestacions pels textos mateixos i proposant-ne de nous amb l'objectiu de convertir el teatre en un autèntic fenomen irrepetible i muntant el més semblant a la vida mateixa. És a dir, a partir d'aquest diumenge, a la 9 i Esquerdes. Eh, doncs, hem de dir que la durada d'aquesta obra és d'una hora i 15 minuts, que l'espectacle és en català i castellà i que l'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau del de 50, 50%. La venda d'entrades podeu anar-hi una hora abans a taquilla. Si voleu saber una mica més d'esquerdes, hem de dir doncs que vol ser una mirada que parolitzó, que fa perdre la por als murs, que oprimeixen tota una generació. Descobrir la diferència entre caminar i fugir cap endavant, una obra en què els somnis, pensaments, desitjos i emocions cauen sobre l'escenari en un mateix pla com l'aigua que, drena. Doncs esquerdes és una metàfora duta a l'escenari el trencament, el canvi, allò desconegut, la novetat molt bé, doncs nosaltres atenció perquè marxem i ens trobem el proper dilluns, que passeu un molt bon cap de setmana, adeu-seu